Baserritik mundua. Kaizo entzuleok beste aste batez, hemen gara baserriku berriak, zue guzti hoi, entzule hoi, eskaintzeko asmoarekin. Eguraldia izango dugu izpide baserritin mundua zai lehen lehen honetan. izan ere uriolak, uholdeak izan dira Euskal Herriko sati batean, baina beste lurralde batuetan bereziki eskertu dute ura ere. Katra mila ugari sortu ditu urak, uholdeek, uriolek, eta baserri sektorean gipuzkoan bati bat nola eragin duen aztertuko dugu lehenbizi zestoako baserritar batekin. Era berean aspaldi honetan, zuteak ere izan dira. Zua izan den agusi, karrantza inguruan eta Bizkaiko mehatzalde eta enkarterri inguru horretan. Zua zerk sortzen duen, zerk eragiten duen, eta gaur egun bazoetan ditugun zuaizek, bereziki pinuak eta eukaliptuak, horretan ze eragin duten, era, e, aztertuko dugu ekologiztan martxan, talde ekologistako, kide batekin, eta gero ba oiko saioekin jarraituko dugu ohiko atalak, aztei horran txapelak eta munduko berri Oztondusakon poza bila da biltza dioten bila polizia inguru Bozorotu trapuzarez, otantzian seguru, Minez be ard dute goza, Minez be dute goza. Eusakon poza, badatozkizu usnaka Osperatabe bekaitza biankatan edo launaka Arritak guzti da tore kaitza, izango da otza Epeldu izango da otza Usakon poza, zune antzeko malerusik Ez zune horke zagutu, malkoak ez dizuegin utxik Ez zine uripea lehortu, pozminez duzun bihotza Pozminez duzun bihotza. Ostonduzak onpozak zaude betiko hartezuan Lokartu barik atzarri Dantzatu zaite atzeskuan Ez zi eza zutela igarri Zorion txudenaren lotxak Zorion txudenaren lotxak Zorion txudenaren lotxak Zago eta aipatu dugu ezin euritea lehortu horretan gabiltza oraindik Euskal Herri honetan. Gipuzkoan egin ditu kalteik handienak euriteak aurreko hastean eta egia esan Egun bakar batean botazuena, aspaldian ezuen botatzen. Badakigu aurten e, uda lehorra izan dela, araban kasurako ustaila osoan amairu litro besterik ezituen bota, baina menetan ikusgarria izan da ba, urumea ibaiaren inguruetan sortu dena. Baina zori bakarrik urola kostan eta beste leku batuetan ere e, kalteak egin ditu eta gaurkoan Hori izango dugu izpideen aguzi zestuako baseretar batekin. Eta beste alde batetik, aipatutakoa. Zuteak ere izan dira berriki Bizkaialdean eta lehenengo eta behin horretaz mintzatuko gara. Gurekin daukagu ekologiztan martxan taldeko edu renobalezkidea. Arratalde hon, edu? Arratalde hon, bai. Haibar, edu, komentatu igozu ze kezka dagoen une honetan ekologiztan martxan taldean zuteen inguruan. Bueno, ba txat, gai interesgarria da. Zergatik? Ba, bueno, ba e, azken e, bi urteetan, bai e, iraian bai eta urrean, ba, batzuk e, za, su, baso zuteak direla, gertutu direnak hemen Bizkaialdean. Orduan zergatatu da guztira, ba, ba gustira, ba aizko bueno, eh guztira izan dira eunda berrogei hektareak eta iaz eunda irurogei ziren guztira Bizkai eh? Orduan eh? ikusi dugu ba, batez ere sute hauek ba, enkarterritan izan direla adibidez muskiz aldean zaian, alazotegi eta horrelako bueno, ba, herrietan Horrean guk e, kaskagarretzat ematen dugu gauza bat sute e, hauek apropos gertatu direla e, kasu guztietan Eta toki baten, guen mendietan, ba, i, bestu irteetan bezala, ba, berriro, toki berean, ba, zuteak izan direla. Eta, hau oso kezkagarria da guretzat, eta bai, e, zuten arkako pues, horrekatzen ari diren pertsonen zako. Orduan, e, e, pasamen e, urriak bat, ba, ela la eta komisione sindikatuak ba zuten ba herri batzuetan ba i, argitu gabe dagozala eta bueno ba piromanuak edo horrelako pertsenai mogitzen direla hortik impunitatearekin orduan hori da zuten zure hauetako ba, gauza bat eta zure uste ze du zer eragin ekologiko eta soziono, sozioekonomiko daukate horrelako zuteek Bueno, ingurumen eraginak nahiko garritzeuak dira, ba, bueno, ba, zute bat ongatzen genean, ba, ba izalla aldatzen da pillo bat, baina tamales esan behar, ba, horrelako gauzak, ba, horrelako zuteak, ba, egadura e, e, indartzen dutela. Eta esan da azken bola honetan, ba, eustel ba, zuten ostean, ba, hueldeak izan direla, osea, eurite, bueno, e, eurite garaibat eldura, Eta lur hori, ba, landaretsarik gabe zagoala ba, hori posari, e, lurra mugitu da eta galdu dugu hori, ba, ber, lur bat berrezkuetzeko kapatziadea. Eta gero horretaz parte bai, ba, askotan ba, ez dugu ikusten, baina zute guztietan ba, animal lugari hiltzen dira. Bai, katagorriak, jinetak, horkatzak, basurdeak, askotan animaleak ezin dira. Irten, ba, zute, eta zuteak, e, bueno, zuteak ilten, ilten dituzte. E... Gero, ere, esan beharra daukago, ba, holako or, ba, gertakizu nonen atzetik, e, beti dago, gori, persona batzuk, bere e, bizitza, arrezkoan jartzen dutela. Orduan, brigada kontra entziendiz horrela bako, dira, eta bizkaian, jende pilo bat mugitzen da, e gauza hauek e, e, zabaldu ez, ez azteiko adibidez ba, alonsotegia herrian auzo batzuk harrizkoan egon ziren da eta, bueno persoana hauek lan ari ezker ba, bueno, hori eta hartatu eta ere esan beharra dukago ba, konsekuentzia bueno, e, ekonomiaren aldetik ba, bere e, egoera Orrelakotat inkartekeun bat e, pika handiagoa ba, handia ba, bada inbatsziokonoko handi bat e, behar duela. Adibidez guseko ba, zute baten ba, bid hidro hegazkin eta helikoptero bat erabili ziren aldi berean. Orduan horrelako pues gauzak beti diru asko zuzen dute orduan. gukute guk dugu e, haukiriteko horrelako duen akei ekiteko neurriak hartu behar direla. Orduan, ikusten e baldin badugu nola dago berzekoa paisaia, ba dugu mendietan eukalipto eta pinu ugari direla. Eta horrek badu eragin zuzenik e zuten e piste horretan? Bai, eta hortengoko kasuan, eh -zute batzutan ba, eukaliptoak e bere protagonismo ongia izan e dute ezargatik, ba. zuten e zuteak zabazteko ba, giro lehor bat behar dute eta azken hilabetetan ba bi gure Bizkaian ba giroa nahiko lehorra izan da eta esan berdatuko du bai temperatura e, batez besteko temperatura eh graduta herbi altuagoa izangundala eta horri esker ba lurrameko olortzaz egun bueno, orduan e, ja giroa laguntzen du horri izateko zuteak izateko orduan, e, eta bezetik Ba eukaliptuak e, zentziak dauzkate, or, orduan e, zutea, zuak guztaten zailo oroa, eukaliptuari eta zuteak ja zaitzen e, e, e, azten denean eukali, e, eukaliptal datak maten, ba oso zaila da hortik e, amatatzea. Ja, orduan guk ba, eskatzen duguna, orduan... O, eukaliptuak eta pinoak batez ere kenzia erditik. zer esan nahi dugu. E, guk beti irdopenatzen dugu bertoko basoak ba, ideiaariko dena da ba, gure politika forestalean ba, bueno, e, indartzeko. Ikusten badi badugu Bizkaiko egoera momentu honetan dira egun mila hekareak da direnak ba, eukalipto eta pinoekin. Eta pinoen, pinoaren aldean ba, hektaria horiek gitzitzen nari dira, e, urtero, baina eukaliptoarenak, e, ez, e, gero eta eukalipto gehiagoz e, landatzen nari dira Bizkaian. Eta gukuk uste dugu, ba, ba, eukaliptoen landaketak e, indartzen maldin badira, Bizkaiko gune asko, ba, etorkizune asko zutetan, ba, bueno, Pues, garrantzen dira ekoeku dutela eta gu bueno, ekologiztan batza moduan askotan ba egiten dugu txangoak eta mendekaragoaz eta gore batzatzen ekinitza egiten dugu eta ezan digute askotan ba ba, bueno, haiek ikusten dutela mendi batzuk eta mendi horiek arre, oso arriskuak direla e, ole, e, zuten kasuetan. Eta horren ha... aurrean eh, ze planteatzen du ekologiztan martxak eh, eragundeak? Bueno, gu, nahi dugu bertoko batzuak bultzatu. Bertoko batzuak bai aritzak, pagoak edo arteak ba, bueno, dira oso espezionak mendietan e, eukizduko ba, zuten kapazitadea ez, ez, ez daukatelako orduan. Ondo moldaturik daude bertoko klima eta horra bueno, graziara eta guke nahi dugu hori ba, Horlauko espeziak indartu landatu eta al liberean kanpoko espeziak da bai eukaliptuak ba, ez jartzea. gu pizka bat guttopikoa gara bao politika ba, aspaldiko parte ja igual ja daramagu igual arrogei ururte pino izin indartzen gure bizkaina maila bueno, gau, gauza kaltu behar dira Eta momentu honetan, ba Pinu izini ba kristian dagoela pentsat hori ba egoera ekonomi, e, sektorearen eko igual ekonomikoa esa zona. Iazko aiteteekin, ba bueno, Pinuak ja lurrea lurrera erdi ziren. Gero ba, plaga pillo bat e, dauzkate, eta gukustu du ja hori ba Pinuaren kontua amaitzen ari dela eta gauzak berri bat e, egin behar du gure bizkakomendi ekin. Ikusten ari gara, txoki batzutan eta gero tageiago, bai, eukaliptuak landatzen ari dira. Baina eukaliptuan ekin batera, bere ba, bueno, plagak datoz eta landaren inberitzaileak etortzen ari dira bizkera, eta... E, ikusten ere gara, inkartorezakomenetan, so, plaga gauriek landaren inberitzaileak zabaltzen ari direla, Eta hori ez da nahi dugun etorkizuna bezkegumendetarako orduan. hori da Bertoko basoak berrezkuratzen berrezkura pena beharrezkoa da, eta hori da nahi duguna. Ba oso handoa edu, e, ideia hori aintzat hartuko dugu, bertoko basoak berrezkuratu behar ditugula, bertoko landare eta suaizekin. Eta ea horrela egiten ditugun, ba, eguraldeak egiten dizkigun e, zarrapasta dauek. Bateko zute, besteko leorte edo eta euriari duenean ba, lurra bere modurik egokenean egonez eta uholdeak sortzen dira ba, alde saurretik errekak eta ba, ba, errekin gainean eragina izan dugulako urte eta urteetan. Mila ezklar ekologiztan martxan taldeko kidezaren horri eta hurrean arte. Bai, agur, zuri Eta basoa eta zuak atzean utzi, eta enkartarrietatik urola esku abiatuko gara. Eta urolak ura gaindi, eta uraz gaineska egonda egunotan. Eta besteak beste guk Manuel Odriozala baserretarra bisitatuko dugu sexto aldean. Arratz aldean, Manuel. Arratz aldean. Ze ur, edo ze uholde izan duzu egunotan hor zuen alde horretan? izugarri izugarri que ni eh, gastien tanial por que amarten ez taik seguru ze urtezan ba orduan hondigientzia baina azkeneko 40 urte hontan nik ez altu de hondigiena ta kalte kalte zu argi ditu zu eh, zeu bizi zara bertan duzu baserria eta baserriko lana bertan dituzu zer da zuke no. aurreko asteburuan ikusi duzuna eta bizi izan duzuna kontatu eh, entzulei bueno eh, ba Ba, izu, da, dano dakikun bi ba, egunetan bati bat, e, larun batian e, eta larun batian ez zuen egin, eta horre igande egoardi alde arte, aguantau zen ibaiteak eta horre egoardilean ordua eta aldo zen gainezintzen ibaiteak, eta bono, ibaiteak gainezintzen ean, ba, inguruen zaten batzak eta kibizaiak eta harapau e, zuen dana aurrien eman zuen eta badazki eta, bueno, kiri eta ba, haraputun duan emantzuna horrean, ba, bazarriako bolak eta dana, e, hemen kostan, ba, plaian, ba, ba, bolapidua zaldu da, e, nekazardiak beti egin mateko ziloko bolo horietako mordua zaldua, eta gero kalte izugarriak baita da inditu, ba, bazarriak dugu esten piztaten ba, lukauzi asko egin da, eta lukauziak egin dianean, ba, pinuek eta oso oso egin eman ditu, lukauziak lurrakin bateak undia, Eta orduan orduan ba, ba, orduan nindako bilio horiek aizien gehaudia. Eta ba, leku batzutan ba, patro egizta hor. Beste batzutan kotxiga pasatzea, baina kamionan ezin da gainetik pasatzea, daula hauzi eta bueltakakakotu barriztua. Eta kaltiek indiktu bilioetan da eta izugarriak. Eta biniu ikian dara egun dugu egin dugu. Eta zela ikian egin bai. Eta hori nahi da jendia biskate bauzaletzen eta juten da Kaltia ke mapenoa saltzen eta ba guk itzen deu ezumeñoekin zo me ayudó itzen deu dabere ba nekoa nekoa bildurtuta diru izola ion eta, indikula, eta dia, dia, zena kalte itsuar gain ditula eta gaina emergentizko dia presakua dia dimdik on seme kalte ez ari basarri andare eta nik ez dakite baek nola soluzio nakoian osen soluzio Eta Manuel, eh, kokatzeripai uholdeak non eragin dituen kalterik haundinak eta ikusi ditugu kostaldean eta batipat eh, urumea erreka horrek martuten eta eta itoiek eh, zona ondikoak izan dira, baina baserri ze baserri ingurutan izan da, ze baserri herrietan izan da? Nik egin ez dutzen eurula kostala, bueno, e, biztando eta imaginak eta azalduia, eta hor, bueno, ba, urumea bultalde hor zan da, hernan nire alde indigu narri zure eta ba Osea, costa, ba, hemen, txeya, nik eta tesatu kosta ezala hemenasi eskertia ezte tesua sumaia badu eta baingo hori da na urula kosta hemen amaika udaletxea nik gena ta hon dut eta hautsetan e, leku hori da eta hemenika suno ontan itsuerge itsuerge ditu bueno oregi da ba egun e, peska baitza lur gora antokien igual gezio agunta baino beste zemaitzogitan pixkat lur makaltzugarantzogian o o erretar kon gabe jaque inguruz dagoen tokian bati bat, bat, bat horren ditu kaltekon bidez eta zuak sestoan se izan duzu e, bilteko biltekoa ez da? ja induzue bilerarematu daletxearekin bai bai bai bai bai eta hon bat eh, azaldu ditu bueno altzu on bezalatuak ba batoka argazkien bidez e, beste batzu berginik eta hoy dago ete bat iriki da ba, endiak egin e, e, dikun kalte horiek gula dituzetan da aurkesteko. Eta gero hortik aurrea ba, nekiztai, diputatzi jota eta hortik gaurrea ze tramite eta nola eman merkoian horre pelatu eman dizkue kalteak e, zaiteko aurkesteko eta ikusi merkoa. Baina, nien ekuat zaile ikustet egin dikun kalte horiek ez dana, ke erdikeko gutxiko rekuperatetan, nien eure konforme egon txegema joan nizte izabatzen nien diudiz eta hori zateen eta hori indikun kalte horiei dilipe, eskuran galantak eta negazarliak eta ba zemai berriadak eta inberkoetxue, baina albatak guztiz, nun batzitik bidua, zel jo hone etortezpa, hemen indikun kalteak e, ez da horre dintzik. Eta Manuel, uste duzu e, horrelako uholdeak e, ekiditea badagoela, alde aurretik ekiditerik basegola edo oinbesteko izan da hori jasa? E, neure... Neurodolian bizitzenuen, lehenko egun horietan gok egin alda egin zen, baino hain meztaineko izen zen, ba, gure atzenei etxita da egin zen merren nure zen, eta bizia beste daren gainetik dao, eta gure ba, bazarrira hudik ezartzeko taatia, plastikoak egin da izten da zaila uina, baino alako inzera zamarren udak, eta gero e, udak ezartzen kriston trongo zaharrak eta eurrak daren kriston arriskoa zentidun nuen Eta guk e, impotentzi baten aurrien aldein darritzen du. Abeleetan eta, bai, eta ez da kalterik izan, ez da? E? Etan, eta ez da kalterik izan. Ez, ez, ez normalian, ba, abeliek eta araz bat bat zitu, ba, kaltia egizendia batik, ba, ba, baratza asuntuan, da, frutuan, ba, erremintzak eta, de ba, ba eba, izmaitu bian, ikunian, eta mendian, Christian e, Woodie egeta indikuta, pinguazko aurrien eman du, eta gok piztotan da mintzat, hor eh, bat bat azpirtia, izkuiti eta, bueno, eh, da, danien, hor eh, eh, ez da in inogeatzen, luk ausi egindik ungarak ba normalian, ba, ba bi diagetan eitzuratu behaldea, ubikaltu behaldea, hor mili odiak hau ente du behak, baina hori dana dauko ubikaltu. Ta da, hor duan, hori eskoi erabatzuko hau egitik izpaila edo, o nirka ize, ze sistema erabili ortegen bideo horreko, ba, ikusteana da ba, di duazko ba udalekiak eta gustieak ba pizka bisurtuta dela, osea eh lengarei elend urtebakitzan da hor etori zian diru luntatu ta berente olako diruzarre batzuk nabitik di izate espaila, ba ba udalekiak eta oni da nei aurra egiten, nekua zaila itzuko dela Hori da momentuan daukagun argazkia, baserri inguruak eta oholdeak. Mila esker, Manuel, gurekin infosazpiratiko baserritik mundua zailoan izatearen, eta sorterik onena opa izuegu, bai zuri, eta inguruko baserritarroi. Bale, bai. Bueno, eskerrik azkota, agur, bai. Bai, gero arte. Adio, bai. Aste Eta astea horrela joan zaigu. Euriteak e, asteburuan, baina besteak beste ere e, lurrama izan zen e, irati gela horretan. mintzatu ginen aurreko zaioan misel bereko goinekin, e, leku barri batera egin du bosgarren edizio honek baina egia esan e, arrakastatsua izan da dudarik gabe. Eta alde horretatik hogeta bo lagun baino gehiago pasa delala bertatik e, e, izan ziguten antolazaileek, Horre ez gain eh, nabarmentzekoa da antolaketa bera, eh, urtetik urtera Euskal Herriko laborontzaganbarak, eta LB sindikatuak, eta gero eta hobeto antolatzen dute lurra mazokau, lehen egunean ostiralez, ba, milaka ume izan ziren, bimila ikasle gazte inguru, bai ikastola eta kolegioetakoak, eta baita ere ba, ba, laborantza ikastenari ari direnak, liseo batean eta bestean. Horrez gaine, ekitaldin mordo bate izan da azteburu guztian zehart, guztiak ere nekazaritza iraunkorrarekin zerikusia zutenak, eta... Hola, hasi genuen astea, baina asteak zehar ere eman ditu beste gozabatzuk. Aste Astelenean adibidez, larra betun, agroekologia ikastaro bat izan zen ene sindikatuaren eskutik, eta bertan besteak beste irurogei lagunek parte hartu zuten, eta irurogei gazte hauek ba, nolabait datozen hilabeteetan ba, baserri munduan murgiltzea dute helburu, eta horretarako ba, formazio beharrezkoa da formazioa, eta besteak beste ba, soloen eta hortuen antolaketa, planifikazioa nola egin hasien e, gaia ere landu zuten hasi trukak eta ze garrantzitsuaren orrelako horrelako e, ba, baserri eremuetan eta horrez gain ba pizka bat gaur egunean e, sortuak dauden kontsumo talleak hori nola lantzen duten e, aztertu zuten ja postaleskoa ardo beltzak lastandu nau Eta aste ondarrean bertan jakin dugu aldan ondo gaztandegiak, eseria esan aldan ondo delakoak, ardi sektorea deusestu nahi duela monopolio osoa eskuratzeko. Izan ere, maiazeko esnea, ordenzeko dauka horreindik arzain askori, askori eta oso, presu, oso presio bajuan edo oso merke erosten ari da gazta. Hene bizkaiak salatu duenez, ideazabal jatorri izendapenari ere zuzendu zaio, e ekoizpena erregulatu dezan eta lurrai loturiko e ekoizpen eredua indartu eta industriaren handik ezberdintzeko egindako egin dako gazta. balio zenbaki horrek hain nausordun bilakatzen lotzen nau tabel durnaiz infinitu ez den izanen baldin bada Eta gazta ipatu dugu, aldan ondok dituen zorrak batetik artzaiekin eta bestetik ba, gaztak merke erosi eta gero berak bere merkatuetan saltzeko egiten ari den e, jukutri hori. Baina ipar euskal herrian ere ez nekoizleak eta industria ba batean sartu dira azken e, aste honetan. izan ere badakizue inter e, arabera ba hartzaiek e, finkatuta dutela urtero urtero e, produkzioa, eta zenbat ezne pinta erosiko zeikien, baina ikusi da ere e, prezio bajua goetan Ba, Euskal Herrtik Ipar Euskal Herrtik kanpo e, egin dela erosketa eta gurean ez neton online enpresioa zazpiren eta sortienhun e, euro artekoa bada horrela adostua dutelako hartzaileek e, e, industriaekin, ba, kanpotik ekartzen dena berrehun da bergota hamar euro merkeago erosten dute industriek. Horrek ez nola ez haserria e, piztu du Ipar Euskal Herriko hartzaien artean, eta datuak emate aldera, 2.000 eta maikako sasunan, gure lurralde honetan, berroketa maz 6, bat litro ekoiztu eta sortzi milioi litro e, importatu dira. E, Siberua, lapur dita, bazena farroko 1.000 eta busteunetxalek, esnetegiak osinitzen dituzte gaur egun, eta hunda berroketa maz bat etxalek transformatu eta gazta sorten dute kontutan izan behar da, Ipar Euskal Herrian ba, irun mila bat lan postu sorten dituela e, arzai e, sektore honek e, esne sektore honek, ardi sek, esnearenak. Parekoa, zeure balio zenbaki horrek hain nausorodun bilakatzen lotzen nau tabel Sanen balimbada infinitua zer seren... rain right. Chapela kentzekoa. Eta benetan chapela kentzekoa iruditu segugu KanalDude HerriTelebistak iragan asteburuan, ira, eh, miarritetik egindako emankizun zail hori ostiralean hasi eta igander arte orduak eta orduak grabatu eta zuzenean eman zituzten KanalDude Telebistakoak. Lurraman ziren beraien kamera guztiekin Lurraman bertan Z bat prestatua zuten ba, bertan elkarrizketak eta egiteko dez aurretik e, aste osoan zehar hainbat e, grabazio egin zituzten etxalde ezberinetan eta esan bezala ostirala larun bat etaigandianan hainbat bideo egin zituzten zuzenean hainbat emankizun eta Lurramako pantalla erraldogitan zezik, ez ba, Internet bidez ere Euskal Herri osoan eta mundu osoan jarraitu zitekeen Lurramako berri kanaldu de telebistatik. Beraz, txapela tan zekoa kanaldude.tv telebist herritelibistak egindako lana info irratia zure ahotsa Eta kanaldude aipatu dugu, baina lurrama bera ere txapela kentzeko moduko izan da. aipatu dugu aurretik, segiro izan zen, ze ondo antolatua, zelako e, e, antolaketa ederra eta programa bitxia, baina haipatu beharko genuke ere bretainiatik etorritako laborariek eindako lana eta erakuzitako ba, lanerako gaitasuna. Besteak beste, bertako behi arrasaga ekarri zituzten, han egon ziren erakusgai beste etxalde batzuetako behiekin batera, bertako jateko produktuak eta e, gau giroa e, alatzeko bertako musika ere ekarri zuten. Iak kan gania Munduka berri Iakantan ganoiak Ungatxabiak Infaneluia uenaguak Kanpe zinaiak Kanpe zinaiak Kanpe zinaiak kan kan Infaneluia uenaguak Eta munduari begira jartzen gara Tarte honetan Eta gaurkuan bi El hartuko ditugu bi lekutara begira hingo gara. Palestinara batetik eta Kubara bestetik. Izan ere Palestinan nazioarteko zare bat eratu da bertako biakanpesina sortzeko, bakizue biakanpesina mundu mailako erakunde bat dela. Bertan 200 bat e, nazio eta herritako ba, baserri eta laborarien mugimendua geungo dira, mugimendu txikiak, baserri eta txikien mugimenduak baserri e, ba, familietako elkarten e, mugimendua da, eta e, arras garrantzitua da ba, nazioarteko sare honen e, lanarekin, ba, palestinan e, biak hanpezina sortuko dela. Hori sorteko lanean e, ari da jendea, eta beste beste jardunaldi batzuk e, burutzen ari dira azaroan zehar hori e, posible egiteko. Esan behar da, horretan, e, palestinako e, nekazal lanen e, komiteen e, elkarteak e, bere lana egiten ari dela, bia kanpesinarrekin batera eta bestetik ba, Palestinako eh, bestelako elkartea, ba Union of Agricultural Workers Communities edo Alternative Information Center edo Palestinako emakumeen elkarteak eta eh, mundu osoko elkartek ba batean dutela sare honekin. Aipatzeka da Brasileko MST-ko Kidek zare eh, hau gauzatu dain egin eh, duten lana eta eta Aleginia. Era berean Palestinako ba mugimenduko mugindu esberdinetak egokidek, ba, izan e, FPL-ekuak edo jamazekuak edo alfatakoak, hoiek ba, ere parte hartu dute e, nazioarte konferentzia horretan, eta e, palestinako burrukarekin batera, ba, nekasarien burrukak daukan garrantzia azpimarretu dute. Eta palestinako kantu horiek, Jala Ramala entzun, Ferdin Mursaren kantua, eta Kubara e, joan goara. Izan ere, gaur bertan, amaboz baserretar, Euskal Herretik Kubara e, abiatu dira. Izan ere, Kuban egunotan e, burutuko da agrokologia eta nekazaritza irankorrean inguruko nazioarteko jardunaldi bat, Eta bertan besteak beste Euskal Herriko kide hauek ere ba, bertako berri izango dute. Gauza jakina da, Kuban askena marurteotan sekulako aldaketa eman dela nekazarizaren ere muan. Eta 10.000 familia baino gehiago jarri da nekazarizan lanean, baina tresna bere Agroekologia, e, baserritarren zago alternatiba integrala da. Eta besteak beste, agroekologiak laguntzen du ba, elikadura buru bidean, ba... Obeto ekoizten, duinago ekoizten eta jasangarriago ekoizten. Iguan, iguan, Besteak Beste Kuban Cuban honek izan duen, Nekasaitan experiencia honek izan duen harrera eta arrakasta esagutuko dute bertatik bertara. El helicadura bidean, ba ze oinarrirekin lan egin duten azken 10 urte honetan, ze esperientzia e, teknologiko dagoen, ba, nekazaritza iraunkorraren bidean, e, agroekologiak nola laguntzen duen inguru giroa zaintzen eta nekazaritza jasangarriago bat egiten, era berean esperientzia ekonomikoak eta finanzieroak ere landuko dira agroekologiaren jardulaldi honetan. Eta instituzioek eta herri eragileek nola landu dezaketen nekazaritza iraunkorra aztertuko dute Labanako jarduldani hauetan. Jardunaldia, kubako ANAP elkarteak antolatu du. E, anap biltzen ditu gaur egun bertako nekazari familia bilo bat, eta garrantzia gehiago e, dauka kubako gizartean baitan, bakizu hirietatik lan ba, ba nekazale ere diela nagusi irla antietako irla honetan, eta bereain berri jasoteko kampesinokubano.anap.ku. eta euriak eta zuak abiatu du gaurko irrati emankizuna lurraman ere sartu gara zestoa eta enkarterriak bisitatu ditugu baina palestinara eta kubara ba agrokologia eta biakanpesinaren bideak ezagutzeko parada ere izan dugu Juaneko utza pesinda bete Zerbait ban Bakkizue astero astero izango garela hemen irrti emankizun honetan, baseriko berrik eta munduko berri baserrian entzuteko moduan. Baserrian eta hirian kalean eta mendian. Eta baserritik mundua zaio honekin harremanetan jarterik nahi baduzu, Ba, badugu eposta elbide bat ere bai. Baserritik habildua info7.com. bat kan da bat kan da bat kan Era berean Twitter eta Facebook sare sozialetan ere ari gara eduki hauek guztiak jartzen, Twitteren baserritik topatze aski duzu eta Facebooken bilatu baserritik mundua eta nagertuko gara. Eta urren gozaio garte, alik eta ondoen bizi, alik eta gehien gozatu ingurua eta izan kuraila